Beszélgető társam, Círják Tamás, kommunikációs képességfejlesztő. Amikor egyeztettünk, akkor azonban említetted, hogy azért másról is szól a te életed jelenleg. De mielőtt még elindultunk bármi irányt, hogy érzed magad most ebben a kommunikációtlan világban? Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Köszönöm a kérdést. Ez egy nagyon-nagyon immediászresz kérdés. Azt mondom, hogy van dolgom. Van azért, mert a mai világ, mintha egy picit megváltozott volna, kifordult volna a sarkával, de ennek pont az a lényege, hogy van helye annak, amit teszek, és nagyon élvezem. Én azt mondom, hogy köszönöm szépen, jól érzem magam ebben a világban. Tehát ahogy feltettem előző beszélgett a a kérdést, ha én most kopogok, otthon vagy ne, Cíliák Tamás? Igen. Minden oldalról? Tehát kerete van a házadnak, ajtaja van, ablakai vannak, kilász belátnak. Igen, sőt, még uh, karácsonyi fényfüzér is van, amit nagyon-nagyon szeretek. Főleg az egyik a színes rajta, a másik pedig a fehér. Uh, szerintem az élet olyan, mint egy karácsonyi fényfüzér, tele van színekkel és hangulattal, ami az olyan érzések tá csatlakoznak, amit, amit jó megérni. Legyen az mondjuk egy kiégett izzó, vagy legyen egy nagyon szép színes. Ha most hasonlat a lélek, akkor a kiégett izzókból van-e több szerinted a Földön, mint ember vagy? Vagy mindenki világít, vagy valamennyien világítanak. Te hoztad szóba, azért hozom ezt így szóba. Jó, én azt mondom, hogy uh, lehet, hogy sok embernek még nem világít az izzója. Ezzel semmi gond nincsen, mihelyest megtalálja, akkor onnantól nagyon szépen fog világítani. Egyelőre én ezzel azt látom, hogy többen, többen vannak, akiknek még nincs becsavarva az izzójuk, hogy egy ilyen régi karácsonyfa izzós hasonlattal élhetek kócsokkal és trénerekkel és stb. Beszélgetek. Sok van. Soknak felteszem a kérdést, és hát magam felé is, miért ők jönnek, miért őket választom, vagy választanak adott esetben engem. Téged úgy mm, kaptalak meg, hogy Gernet András a Pécs TV, többek hogy a Pécs TV-nek a munkatársa hozott minket össze, nagyon szépen köszönöm neki is, és neked is, hogy beszélgetünk. Ez egy nagyon fontos dolog. Azért, mert hogy amit te érintesz, amiről te értekezel önmagadban is kifelé, a kommunikáció, ez nagyon fontos. Szerintem nem csak az emberi lét tekintetében, hanem hogy az egész univerzumban kommunikálnak a csillagok, a rendszertelen és rendszeres létek, szerintem, és nem létek, amiről mi nem tudunk, sokat nem tudunk kommunikálnak egymással azok, akik irányítják a, a földet, vagy az egész rendszert, mondjuk maradjunk emberi léptéknél. Gyerekként a azt mondtam, hogy kb. 10 ember irányíthatja a földet, kb. 16 éves lehet, nem tudom, plusz-minusz, mindenki hülyébe vett, aztán utána kijött az, hogy most, most szerinted egyébként hány ember irányítja a, a létünket? Van ilyen? Hát, úgy egy olyan dolgot kérdezel, amire nem látok teljesen rá, és a mit érzel, tele van, tele van elméletekkel. Én azt tudom, hogy reggel, amikor elmegyek a boltba, akkor ott van két boltos, aki mindenképpen irányítja az életemet, uh -huh. és ezen kívül a benzinkuton, és az összes olyan helyen, ahol me megfordulok, ott, ott irányítják az életemet. Én szeretem azt tenni, hogy helyben gondolkodok, de globálisan, tehát helyben élek és globálisan gondolkodok. Amit meg tudok tenni, az a környezetem, és ez remélem kihat a nagyobb társadalomra. És innentől én azt mondom, hogy amiért felelősséget vállalok, az az, ahol élek, amiben élek. Tehát önmagad ér sorban Például. Is. Is. Tehát, hogy ez, ez egy picit olyan, hogy um, vannak nagy rendszerek, mint ahogy egy számítógépen is uh, van nagyon sok rendszer, rendszer fut. De hogy vagy ilyen az internet. De hogy én azt hiszem, hogy látom, hogy az egész hogy működik, van róla a véleményem, de hogyha változtatni akarok, akkor az csak ott lehet, ahol vagyok. És amit megteszek, az eddig úgy tűnt, hogy hatással van a környezetemre. Mennyire vagy érzelmes ember? Nem véletlenül kérdezek ilyet. Mennyire hajtanak, motiválnak, irányítanak az érzelmeid? de nagyon, nagyon érdekes kérdés, mert szerintem kettősség van bennem. Alapvetően én régebben mindig azt hittem, hogy a, a racionalitás, az érvek, a tények, a vita, beszéljük meg, határozzam meg az életemet, de eh, ahogy a tanulmány, folytattam, és ahogy, ahogy egyre többet tudtam meg, be kellett látnom azt, hogy az érzelmek azért nagyon-nagyon meghatározzák az életemet, mint minden emberét, amit talán kontrollálni próbálunk racionálisan megpróbálunk ér megpróbáljuk őket megérvelni, de hogy ezt én már nagyon-nagyon jól ketté tudom választani. Hiszek abban, hogy az érzéseket, azokat meg lehet élni. De hogy, hogyha ezeket folyamatosan tartogatjuk magunkba, akár legyen egy haragról szó, vagy neheztelésről, akkor az, azok már mérgezőek lesznek. És akikkel beszéltem, vagy azokkal a kliensekkel, akikkel dolgoztam, azt láttam, hogy nagyon kevesen tudják fölvállalni azt, hogy mit éreznek és ezért egy olyan érzést cipelnek éveken, évtizedeken keresztül magukba, ami, ami rombolja őket. Ilyen szempontból egy nagyon szép és hálás dolog, amit teszek, hogy megpróbálok teret adni az embereknek, hogy kimondják, hogy mi van bennük. És nagyon érdekes, hogy ú, nem mondom ki, mert ezt nem szeretnének megbántani, vagy ez olyan dolog, ami, ami szégyen teljes, de azt hiszem, nagyon sok embernél el tudtam érni azt, hogy nem az számít, hogy... Mit gondolok én róla? Nem az számít, hogy nekem ez jó vagy rossz, hanem az, hogy megélhesse azt, ami benne van. És úgy látom, hogy ezt nagyon kevésszer tudják megélni az emberek, mert valakire azt mondják, hogy mindig csak így a rossz oldalát látja a dolgoknak, vagy önző módon csak siránkozik, és én azt hiszem, hogy ha az érzéseinket megélhetjük, akkor válunk igazán emberekké. Ebbe a folyamatban, amikor én bekapcsolódok, és teret adok, és a másik fölvállalja, hogy mi van benne jót vagy rosszat, akkor igazi csodák szoktak történni. Messzire visz benne magamban a sok gondolat, amit most kiejtetél. Többek között az, hogy az érzelmek, ha felszére törnek, és most nem gonosz vagy nem gonosz, jó vagy rossz, hanem jön, kiadjuk. Az. az... Azt, nem? Néha vagy majd. Képzeljük el azt, hogy most ebben a pillanatban mindenki kimondja magával, és mindenki őszintés úgy cselekszik. Összedől a világ. Szerintem. Mert. A, ez az én, aztán majd gyerete érzetvilágom, mert a, jelenleg a föld a hazugságra épült. Az emberi. Az alap, az, ha a körbenézünk, és azt mondtad, úgy kezdett, hogy annyira nem világít mindegyik égő, stb. stb. mint ahogy, vagy majd egyszer csak világítani fog. Nincs olyan jó helyzet jelenleg, sokan mondják egyébként ugyanezt. Mindenki érzi, hogy valami nem. Nem úgy van, mint ahogy. Mi ez? Te ezt érzed? Aztán majd persze jön a kérdése az előző beszélgető partneremnek is. Szóval? Uh -huh. Jó, az első kérdése, de talán inkább visszakérdeznék, jó. hogy szerinted az érzések Érzelmek kimondása az egy, az egy veszélyes folyamat? Én mindig kimondom, és ezért elég sok bántást kaptam. Hm? Um, én azt gondolom, hogy lelki erő kell ahhoz, hogy meghalljuk a másikat. Ahhoz, De... hogy meghalljuk a másikat, így fogalmazol. Lelki Igen, erő? pontosan. Szerinted én hallak-e téged? Bár még nem sok telt el, mondjuk tíz perc, amióta értekezünk. Mi nem ismerjük egymást, azt tegyük hozzá, mindig elmondom, hogy akivel éppen beszélgetek, mennyire ismerjük, mennyire nem. Mi tulajdonképpen kétszer egyeztettünk pár percig, tehát rövidet. Szóval én mennyire A Kérdéseid idő? alapján úgy érzem, hogy figyelsz, és ez nagyon, nagyon jó dolog. Ami az érzésekhez kapcsolódik alapvetően, én mindig szeretem meglátni, meghallani a másikat. És amikor egyeztettünk, akkor bennem már kialakult egy kép, és nagyon kíváncsi leszek, hogy ha majd, majd ezt rákérdezek, és akkor beszélgetünk majd erről, a műsoron kívül, akkor tényleg rá tudtam -e érezni arra, ami benned van. Itt van szerintem a kulcs, hogy bármit mond a másik ember. Legyen az jó vagy, jó vagy negatív. Ha valaki kimondja a negatív oldalát, akkor azt értjük, amit mi gondolunk, vagy azt látjuk, amit amiben a másik van. Mivel nem figyelünk Mi a másikra, szettet? csak a magunké érzéseit értjük. Hiszen uh -huh. nem is lehet, bocs, hogy belevágtam, de az én tapasztalatomat tudom ugye elmondani. Ha én átadok egy információt a számon keresztül, beszélek, kommunikálok, vagy lecsukom, és most mondtam neked valamit, hang nélkül, az nem ugyanaz nagy részt. Ez, ezen azt értem, hogy tulajdonképpen nem tudja a másik megérteni úgy igazán azt, amit épp abban a sztoriban, mondjuk ez egy rövid sztori, amiről, amiről én most így gondolok, tök mindegy, mi a sztori, az adott életemből átadok neked, vagy te nekem, ha ismert, tehát én is átéltem már egy, amit tudom, én zuhanyzok, és leesik a szappan, fölveszem, és megcsúszok, ú, nem elestem, de nem. Na most, hogyha te már elestél, akkor hallgatod, és azt mondod, na, ilyenekre gondolkod. Uh -huh. Tehát, jó, hogy igazán nem figyelünk, ig ig ig igazán nem figyelünk, vagy nem értjük, hogy igazán a másikat, igen? Az egyik például az az, hogyha például valaki azt mondja nekem, hogy Tamás, nem lehet rád számítani, akkor a Tamás adja mit mond, nagyon gyakran ilyenkor visszavágunk, és azt mondjuk, hogy te beszélsz, hát múltkor te mit csináltál. Azonnal visszavágunk, igen. igen. Ilyenkor nem azt figyelem meg hogy a másiknak valami baja van, hanem, hogy megsértett. Igen, és vissza kell vágni. Igen, Megtörik a kommunikáció. A másik egy történet volt egyetemen, a Pécsi Tudományegyetemen Egyetemen oktattam kommunikációt, és nagyon interaktív óra volt, tehát mindenképpen szerettem azt, hogy a, a diákok nem hallgatók, hanem résztvevők. És azon az egyetlen órán írtam föl a táblára, hogy a bármi, amit elhangzik, az olyan, mint egy színház, gyakorlunk, senkinek semmilyen személyes dolgára nem vonatkozik. És az egyik valagyel egy szituációt eljátszottam úgy, hogy egy perc után elsírta magát, és kirohant. Te és milyen nem... kegyetlen vagy? Na, kezdelek megismerni. Viccelek, idézőt Na, mondtam. és képzeld el, hogy az egyik diák nem ezt mondta, hanem, hogy ez most miért kellett tanár úr. Uh -huh. Annyira érdekes volt, hogy nekem onnantól kellett folytatnom tovább az órát, de most mit mondok? hú, ezt tényleg, mit csináltam, hú, akkor ezt nem kellett volna. És jöttek nem a gondolatok, de folytatni kellett az órá. A szünet után, amikor visszajött a hölgy, akkor, akkor megkérdeztem, hogy mi volt. Képzeled, Doli, hogy ahogy játszottunk egy kommunikációs szituációt, pont az ő életében ez egy nagyon fájdalmas pont lett. Belenyúltál. Belenyúltam pontosan, és akkor innentől viszont nagyon érdekes volt, hogy hú, nem kellett volna csinálnom meg, meg ez milyen rosszul csináltam, jöttek volna a belső művárdak, amik jöttek is, de egyből átkapcsoltam oda, hogy ez nem rólam szól, hanem a hallgatóról. És innentől nagyon érdekes volt, hogy hogyan tudtuk úgy kibontani a szalat, nem szeretek senkit úgy elengedni, hogy nem marad egy spirálba, egy lefele tartó spirálba, hogy eljutottunk oda, hogy neki volt tényleg az életében egy olyan dolog, amit ezt a szituációt kihozta. És volt még két óránk, nagyon figyeltem rá, hogy otthon legyen a teremben, otthon legyen az órámon, mert nem az volt a fontos, hogy jól vagy rosszul csinálom, hanem az, hogy ha amit én át akartam adni órán, az neki úgy menjen át, hogy emészthető legyen, és előre tudjon belőle lépni. És az utolsó órá után, amikor végigmentünk az anyagon, akkor, akkor újra visszakérdeztem, hogy minden stim, e illetve most már érti -e, hogy mi, mi kapcsolt be ott az első órán, és mondta, hogy teljes mértékben. Tehát, hogy egy nagyon jó dolog lett, kerekedett ki belőle, de ez arra volt szükség, hogy egyszerűen figyeljek a másik oldal, és ne arra, hogy most akkor ez ú, nem így kellett volna. Hogy érték Tehát, meg a többiek? Mondom, megértették ezt? ezt? Maximálisan. Illetve hogy az utolsó órán a hogy a nagy finálé volt, alapvetően megengedte, hogy behozzom ezt az esetet. Tehát itt teljes mértékben az osztály előtt is kiderült azt, hogy ez a nehéz eset miért történik, illetve hogyan lehet kezelni. Tehát azt mondom, hogy egy nehéz esetből, tehát kaptam egy citromot a jó sok cukorral, de limonádét csináltunk, és ez nagyon jó volt, mert ha valaki átél egy ilyen esetet, vagy benne van egy csoportban, ahol látja, akkor sokkal többet tanulhat, mint ha elmondják neki, hogy így vagy úgy történnek a dolgok. Az előző beszélgető társam, dr. Kárpati Krisztián, szakgyógyszerész, majd életvezetési, egészségügyi szaktanácsadó. Az ő kérdése így szól, meghallgatta-e az előző beszélgetést, meghallgatod-e általában, vagy majd, vagy a következőt? Ugye ez azért jött elő ez a kérdés, mert hogy akkor válik értelmezhetővé ez a folyam. Most tulajdonképpen nem pontosan tudsz erre válaszolni, mert nem hallhattad az előzőt még, és még a következőt sem, de amúgy így lesz? Így van? Tehát az Igen, előző sok szoktam, beszélgető... ki... tehát... szok, szoktam készülni, illetve tudom, hogy van egy ilyen szokásod. Van egy ilyen. Uh -huh. Na most ezt a szokást egyébként észrevettem egy podcastban, fődobta a, a YouTube, nem is tudom, hogy hetekkel ezelőtt... Hú, hámori Beatrix talán, februártól van egy podcastja, és ő is csinál ilyet. Hiába mondom, hogy én megelőztem, vagy nem előztem, nekem teljesen mindegy, úgyhogy mindenki azt gondol, amit akar e kérdés tekintetében, ha ezt hallja majd mástól is. Én ezt egyik ismerősöm által kezdtem még, a másik az az, hogy mit kérdezné magatól, de erre majd a végén térünk rá, és a következő beszélgető partner felé is. Köszönöm Krisztiánnak, ő egyébként eléggé belenyúl az egészségbe. Ha belenyúlunk az egészségbe, a te életedben, a gyermekkorod az milyen volt? Egészséges? Fizikailag azt kell mondanom, hogy igen, bár arra emlékszem, hogy többször fájt a hasom. De... Na, és azt tudod-e miért? Ma... Nem. nem. Milyen volt a szülőkkel a kapcsolatod? A... Azt kell tudni, hogy édesapám nekem másfél éves koromban meghalt, Ugye apához nincsen, nincsen szinte semmilyen emlék, csak azt, amit fényképeken láttam, vagy amit meséltek édesanyám, vagy a nagyszüleim. Nagyon közel volt hozzánk anya ágról, a nagypapa, nagymama velük nagyon-nagyon sokat voltam. Úgyhogy ez az első gyerekkori élmény van, illetve azt tudom, hogy nagyon szerettem kreatívnak lenni. Ez mit jelent? Volt egy barátom, akinél rengeteget legusztunk, aminek annyi volt a lényege, hogy megelőztük a kort, már csináltunk vasutat, úgyhogy még nem volt legó, vasút, csináltunk űrállomást, illetve nagyon szerettünk buszozni, és csináltunk legóból, nagy Kisbuszt, csuklós csuklósbuszt, táblával, mindennel. Tehát ez egy nagyon-nagyon izgalmas része volt az életemnek. Amikor honlapot készítek, akkor, akkor mindig bennem van az, hogy valamit összeteszek. Tehát, hogy ez így, ez így felnőtt is egy picit maradt. Illetve a... Ha még itt, én szerettem az iskolát, azt kell mondjam, mert szerettem az iskolát. Jézusom, um, hát nem is beszélgetek tovább. Nagyon jó, nagyon jó, hát milyen ember vagyok ugye? én. Na És ezt, várján, ezt hogy, várján, várján. Tehát, hogy Azt kell mondani, hogy azért, amikor a nyolcadikat elhagytam, akkor onnantól jöttek azért a nehezebb dolgok, Igen. amik kevésbé voltak izgalmasak. De én úgy oldottam meg ezt a dolgot, hogy vittem magam a könyvet. Tehát ezt nagyon-nagyon szerettem unalmas órákon olyan dolgokat olvasni, amik engem érdekeltek. Illetve. Mik voltak az unalmas én, órák? Mire emlékszem? Én, én, én kereskedőnek tanultam, mindennek tanultam, ami csak lehetett, de emlékszem, hogy a kereskedelmi vonalon például az autóalkatrészek, azok nem vonzottak. Mm -hmm. Tehát hogy nem um... vagy annyira fizikai beállítottsága? Ez azt jelentheti? Vagy csak az nem, autó én... nem? Az autót vezetni nagyon szeretem, de hogy inkább elméleti Igen. típus vagyok, viszont nagyon szeretem a szerelős dolgokat, tehát nem mondhatnám azt, hogy csak elmélet. Uh -huh. Amikor a főiskolára jártam, hát az már, ott már volt egy-két nagyon necces stand, Tehát Inkább azt mondom, hogy mentál, higiénia, egészségfejlesztőnek tanultam, és inkább azt emelném ki, hogy volt két nagyon jó tanárom, akik megváltoztatták az életemet. Tehát azokra nagyon-nagyon büszke vagyok. Illetve a másik, ami, ami a kíváncsiság, ami engem nagyon jellemez az érdeklődés, és rengeteget kérdeztem órán. Tehát, ha valamit nem értettem, megkérdeztem. De nem csak úgy simán, hanem, hogy mi van mögötte, és most, hogy újra beálltam, vagy beültem a padba, kicsit furcsa is, hogy az egyik tanár azt mondta, hogy Tamás, önnek mindig jó kérdése van. Kérdezem, kérdezem bátran. De jó. De és... nem azt mondták, nem az ellentetét mondták a tanárok, hogy, ja, Isten már megint, Tamás már megint. Ilyet nem kaptam, viszont amit kérdeztem, az tényleg érdekelt. Tényleg jól jól tudod. De, mi, de bocsánat, de, de mi az a világban, ami, és ezt én, tényleg nem értem, mi az a világban, ami miatt nem kéne kérdezni? Ez olyan, mintha akkor minden ember tud mindent. Vagy akkor ez már o? elolvasott minden, mindent, amit lehet. Megnézett, megérintett, megízlelt. Én nem tudtam ezt megtenni 56 évem alatt, úgyhogy nekem mindig is volt... Először azért, aztán majd azért. Tele vagyok kérdéssel meg mind a mai napig. De úgy tűnik, hogy ez csak kevés embernél van, vagy? mert ezért én meg is kaptam a magamét, hogy hát már megint, már meg mindenhol. Akár Angliában, De. akár bárhol, mindenhol, mindig. Tehát akkor ezek szerint mindenki tud mindent? Aha, nagyon, nagyon kemény kérdést teszel föl. Én azt látom, hogy sok embert nem érdekli, hogy mi, hogy, miért van. De hogy lehet? De Ezt mondd benne? el nekem, te kommunikációs szakember, most kihasználok, mondd el, hogy akkor vagy felém, vagy egy olyan ember felé, mint magad felé válaszolsz, hogy miért is érdekelnek a mögöttes dolgok. Tehát valamiért, ha már most itt vagyok, ebben a helyzetben, ebben a létben, az életemben, hát érdekel, hogy mi is ez. Ez nem természetes? Nálad ez milyen? Vagy annál, aki minden De... tud, mert nem uh -huh. kérdez, milyen? Van egy, van egy kedves barátom, aki mindig azt mondja, hogy hát ez a kérdés neki eszébe se jutott. Én azt látom, hogy talán nagyon sokan nincsenek olyan helyzetben, hogy, hogy valamit kellene létrehozniuk, alkotniuk. De nem, nem, a, nem bocs, megint belevágok. Hát valamit nem kell alkotni. Például mentem valahol ismeretlen városban, ismeretlen országban. Mondtam, oda megyek ahhoz az ember, ez nem tudom ezt a nyelvet, de megkérdezem tőle, hogy merre van, a, amit keresünk a főtér, tök mindegy, hogy mit nem tudom a nyelvet, de megkaptam a választ. De előtte megkaptam mondjuk attól, akivel ott voltam, hogy az egész csoport hogy jaj, oda nem menj, ne le magad, jaj, néges le minket, jaj, ne csinálj, jaj, miért csinálod ezt? Na, akkor? Vigyelj, én is szoktam kapni. Nekem a kedvenc sztorijaim az, hogy a Tesco pénztáros, meg szoktam kérdezni, hogy szerete dolgozni gondi barátunk az, uh, nagyon, nagyon élvezi ezeket a dolgokat. Valaki teljesen boldog. Valaki azt mondaná, hogy Norvégiában szívesen dolgozna. Mm -hmm. dolgozna. És hogy egy kicsit hátulról a, a saját történetemmel mellett oszthatnám meg, hogy mi van bennem ezzel kapcsolatban, akkor alapvetően azt mondanám, hogy én egy ideig csecsem otthonban dolgoztam, mint gondozó. Voltak 1 től éves korig gyerekek, utána voltam gondozó, Elküldtek oltóanyagért. Én beleléptem egy gödörbe, szakadás, és hogy otthon már lábadoztam, hogy elkezdtem azon gondolkodni, hogy oly, Tamás, kellene írni egy cikket vételizesítőkről, ételizesítőkről. Már két éve húzódik, hát nem áll, És hogy gondoltam, hogy igen, ez az ételizesítő, így mondom, mi? Ételizesítő? fenéket életizesítő. Hm. És ott csapott belém az a felismerés, hogy engem nagyon érdekel, hogy mi van a dolgok mögött, főként mi van az emberek, lelkében. És ott határoztam el, hogy én csinálok egy olyan programot, ami arról szól, hogy illetízesítő, mert az életnek számtalan íze van, nem csak menzai vagy nem csak jósértelni kaják. És képzeld el, hogy ahogy így összeért ez a gondolat, akkor értettem meg, hogy én engem hihetetlenül érdekel, hogy mi van az emberek arca mögött, az állac mögött. És a, arra jöttem rám, hogy elkezdtem ebben foglalkozni, hogy az emberek nincsenek jelen nincsenek ott, a mostban. Nincsenek. innentől, ha nincsenek ott, nem, nem is látják, hogy mi van, és ha nem tudják, hogy mi van, akkor miért kérdeznének? Csak jön az, hogy ciki, meg rossz érzés, meg jön az instant megoldás. Ahogy én az emberekkel foglalkozok, akkor mindig szeretek a mélyre nézni, hogyha ők engedik. Talán 70, 72 éves néni volt, aki, aki mondta, hogy Tamás 17 éve nem áldozok. Azt hiszem, katolikus volt. És úgy mondta, hogy ő nem, nem érzi magát elég jónak. És mondom, Juliska néni, figyeljen, Hát ez így nem jó, hát pont az a lényege, azért megy áldozni, hogy, hogy nem elég jó. És akkor beszélgettünk még egyszer ugyanerről a dologról, és a harmadik alkalommal, amikor mentem oda, mondták azt, hogy uh, Tamás képzeld el, a Juliska 17 év után elment áldozni. Hmm. Úgy mögé láttam, hogy milyen helyzetben van, és úgy tudtam neki teret adni, hogy ő megtette azt, amire 17 éve vágyott. És kicsit azt éreztem, hogy olyan, mint a tolmács lennék. Tolmásolhatom azt, hogy lehet másképp. És hogy ezt miért nem értik meg az emberek, szerintem nincsenek olyan helyzetben. Vagy egyszerűen van egy olyan belső képük, amivel ami csak talán befele néz. Azok az emberek, akik kifele is tudnak nézni, érdeklődnek, azok nagyon gyakran kíváncsiak a vagy, akár simán keresnek megoldást a saját életükre. Valahogy én ezt találtam megoldásként környezetemben erre a kérdésre. Ki is vagy te, miért foglalkozol a kommunikációval, és hogy kivettem ugye a szavai kimondad kimondtad előadásokat is, tartasz egyetemen, egyetemenket talán, na, de még ezt előzzük meg azzal. Azt mondod, ugye a nagyszüleiddel sokat töltöttél. édesanyáddal a kapcsolat? Jó? Nem jó? Megvan? Igen, beleéltem 2010. -20... 19-20 évig, de miután nagypapám meghalt, akkor én a nagymamámat segítettem, és akkor anya minden nap átjött, hiszen ott voltunk egymástól 500 méterre, tehát így ilyen szempontból egy folyamatos kapcsolat volt. Ideálisnak érzed ezt a kapcsolatot? A szülőkkel, Nem. nagyszülő és édesanyád? Nagyban már nagyon régen elment, édesanyám maka egészséges. Én azt mondom, hogy azért az életemre rányomta a súlyát az, hogy, hogy apa elment, és szerintem egy anya sose tudja pótolni az apát. Ennek ellenére volt nevelő az édesapám, akitől ezért tanultam kétkezi munkát, de én azt mondom, hogy am, amikor elkezdtem dolgozni a csecsemotomban jött a bölcsödébe, akkor nagyon sokszor tudtam abból táplálkozni, hogy mi hiányzott gyerekkoromból. És most mondok egy triviális példát, tehát az első csoportom egy 2-6 éves csoport volt, és hát csak hölgyek foglalkoztak velük, ez a bent bentlakásos volt, hétfőtől vasárnapig ott voltak benne, és hát én bementem és birkoztam velük. Bevittem a borotvámat, és ott borotfálkoztam. És annyira izgalmas volt, hogy nem álltam meg itt, hogy látták azt, hogy hú, borotfálkozik egy férfi, hanem megfordítottam a pengét, és behaboztam a kisgyereket, odaült az ölembe, és borotfálkozott ő is. És van egy ilyen nagyon-nagyon jó fénykép, ahol a kisgyerek ilyen csodálkozó nézi magát a tükörbe, hogy a habot arcáról jön le a csík. Amit nem kaptam meg apától, annak a hiányát, annak a, azokat az érzéseket tudtam ott kamatoztatni. Tudom, hogy ez egy kicsit fájdalmas rész, de mindig motivált arra, hogy tudom milyen az, amikor valami hiányzik. Így talán érzékenyebb vagyok. Tudod, milyen az, amikor valami hiányzik? Neked is mondom, hogy amikor valamire nem akarsz válaszolni, természetesen mondod, ugorjunk. Jó? Kérlek. Köszönöm. Okay. Van gyermek? Párod? Kettő fiú. Kettő fiú. Kettő fiú. hány évesek? 15 és 19. Tehát most már túl vagytok az első etapon, komolyabb etapon, cumiztatás, pelenkázás, iskolákváltás, stb. Igen, és pofátlankodás Igen. is, bocsánat idéző, mondom. Tehát ne, ez nem az, csak úgy hívják az emberi lények, a szülők, hogy hagyván megint visszafázad, a gyerek. Nem, hát egyszerűen bontja a szárnyát, akarata van, és lép az életében, abba az irányban, be. most már ő akarna. Nem mondja már meg nekem az apám, meg az anyám. Ugye tudira uh -huh. Azt a nagy tutit, amit ő tud, ő tapasztalt, ő is meg akarja tapasztalni. Csak hát ez a szülő, ugye gyere, pályátyogatlak meg. No, azt mondhatod te most, hogy ezzel, hogy van fiú, kettő gyermek, ők kicsit, ilyen bérna szó ez jut eszembe, kielégítik azt, ami neked hiányzott, vagy ezt egyáltalán nem tudja kielégíteni, az apát. Azaz, úgy értem, te most meg tudod saját magadnak mutatni, hogy az így valahogy oda-vissza tükröződhet ez a férfias apai történet, tehát kiéled azt, amit te nem kaptál, nem is tudom, hogy tegyem fel ezt a kérdést. Értesz? Uh, szerintem igen, majd max kijavítasz. Hm. Nekem az egyik legfontosabb dolog az életben a család. Hihetetlen miért? izgalmas az, amikor egy szülő életed ad egy gyereknek, és akkor utána a minta lesz. Példa, aztán kiderül, hogy nem jót csinálta, aztán kiderül, hogy nagyon nem jót csináltam, a gyerek azt mondja, hogy de mi azt, hogy nem tanultam először németet, és miért kellett angol tanulni, mert ha először németet tanulok, akkor sokkal könnyebben tudtam volna angolul tanulni. Tehát, hogy így az ember, ha már egy idő után visszanéz, azért látja hogy mi maradt ki. Illetve nekem azért volt még nehéz, mert, mert az az hiányzik. abból fakadt, hogy hú, nincsen valami hiányzik. Úgyhogy én egy ilyen fordított reverse engine csináltam, tehát fordítva terveztem az egészet, uh -huh. hogy mi hiányzik, akkor mit kell tenni, hogy... Ez a kérdés végül is, hogy... Ez valahogy of. ventilálódott? Megoldódott benned részben? Persze csak részben tud, hiszen fizikálisan nem volt ott az édes apád. Te most ezt, hogy te kifogalmazod magadban, azt a fajta hiányt, azt így tudod pótolni feléjükleten? Én mindenképpen azt láttam, hogy valamit nagyon jól csináltam, és van, hol van mit fejlődnöm. Hát, és alapvetően volt, hogy azt éreztem, hogy áh, nem vagyok elég jó. De amikor észreveszem, hogy nem vagyok elég jó, akkor én mindig nagyon nehezen, de ha belátom, akkor bocsánatkérés van. Akkor próbálok jól csinálni, tehát hogy ez a része egy, egy belső útnak nagyon-nagyon reflektíven működik. Tehát kérsz ami... bocsánatot, kérsz egy fiaittól, ha úgy Igen. ezet hibáztál? Hány éves hát, korban hát. volt ez? Tehát nem, hogy te hány éves voltál műk? Ami, ami volt egy nagyon, nagyon komoly dolog, az szerintem, négy évvel, három-négy évvel ezelőtt lehetett. Melyiketnél? Akkor leültettem a fiúkat. Mint a kettőnél? Mind a kettőnél? Te Aha. Tehát egyszerre, leütettem tehát az egyik volt fiúkat, tíz éves, a másik tizenöt mondjuk, igen? Igen, igen, leültettem a fiúkat, és azt mondtam nekik, figyeljetek, ezt nagyon-nagyon rosszul csináltam, és nem tudom semmisétenni, de... Kaptuk meg egy mindentől Bocs. jól tenni. Tehát, jóvá tenni nem tudom már, uh -huh. de innentől nagyon szeretnék figyelni, hogy másképp legyen. Úgy nagyon remélem. Uh -huh. Jó, ezt most még nem biztos, az... hogy tudod ezek szerint. Talán majd az évek. Igen, ez, igen. az évek mindenképpen. Amire mindenképpen emlékszem, hogy a, mivel hogy nem volt apa, ezért nagyon, nagyon kerestem azokat, a, azokat az apa figurákat, akiktől le, el lehet lesni dolgot. És azt kell mondjam, hogy ez egy nagyon nehéz folyamat volt. Ezt hogy volt tetted? Olyan, Uh, nyitott szemmel jártam. Tehát, Tehát néztél volt, a férfiakat, férfi embereket, apukákat, szülőket? Vagy, vagy hogy uh, kell ezteképzelni? Körülöttem lévő embereknél néztem azt, hogy mennyire férfias, hogy mit lehet tőle tanulni. És azt láttam, hogy ez nagyon, nagyon nagy gondba vagyunk, férfiak. Tudom, hogy volt egy pesti ember, akit, akit nagyon szerettem figyelni, hogy csinálja a dolgokat. A közösségben, ahova jártam, ott. Ott talán kevésbé voltak olyan férfias férfiak, és volt a csöcsöm volt egy, egy Vilmos nevezetű udvarosunk, aki csak eljött, mondta, hogy ő már nyugdíjas, behozza az anyagot, és ő felépít egy szerszámos házat, és akkor ott kellett segítkeznem. Hát az elején nagyon bénáztam. El kell mondanom, hogy <hül> az, öff, visszagondolva is egy elég ciki dolog. Kérte a, a kalapácsot, és akkor én fogtam a kalapács nyerét, és odaadtam neki. És mondta, Tamás. Mondom, jóval, jobban jó panelban nőttem fel, és pár hét alatt megtanultam, hogy nekem úgy kell gondolkoznom, hogy a keze alá dolgozzak. Tehát én megfogom a kalapás fejét, és a nyelével odanyulok reggel. A ceruzát már én kihegyezve viszem. Olyan sokat tanultam mellette, hogy őt nagyon-nagyon ilyen jó példának éltem meg. Szóval, hogy volt, csak így mindig össze kellett csipegetni egy picit innen, picit onnan, de jó lett volna mondjuk egy csomagba egy valakitől, megkapni. De hát azt, hogy akkor meghalt, ezen már nagyon nem lehetett változtatni. Ó, nagyon sok mindent mondasz és érintesz, ami eszméletlen módon elgondolkoztat engem legalábbis. A, az, hogy szülő, a szülő, ez egy buta kérdés szerintem idézőesen, szóval. már másoktól is megkérdeztem, buta szó nem jó ide, de fogod érteni, mennyire fontos az, hogy, de most elmondtad, mennyire fontos az, hogy a szülő ott legyen mindkettő adott esetben a minták véget? Hát, Végülis elmondtad. Én azt mondanám, hogy a felnőtteknek nagyon sokszor el kellene gondolkozniuk azon, hogy, hogy hogyan legyenek jó pár, hiszen mintát mutatnak mindenben a gyereknek. És nagyon érdekes, egy előadásban hallottam, hogy a gyerekek 7 éves korukig itt a hullámok alapján gondolkozik, azaz azt, amit látnak, az, mint a hipnózis, bekerül az agyukba. És innentől a, ezek a képek, amiket megélnek, azok lesznek azok a támpontok, ami alapján működnek később. És mivel Hollywood, a Szent Erdő, vagy a Varázs Erdő is pont ezeken képeken, történeteken keresztül mesél, ezért hihetetlen befolyása van annak, hogy a, egy szülőpár mit hoz ki a gyerekeik, vagy a környezetük életébe. Nem hiszem abba, hogy meg kellene játszani azt, hogy minden szép és jó, mert hogy egy küzdő apa, egy küzdő anya nagyon jó példát tud mutatni, hogy hogy kell megoldani egy dolgot. És gyerekkoromban talán egy családi körben hallottam azt, hogy ha az apukának fája feje, de lehet, hogy anyukával volt a story, akkor ne csinálja azt, hogy még este a konyhába szenved, és akkor mindent csinál, menjen el, feküdjön le. És mondja azt, hogy gyere, gyermekeim a fejem most nagyon fáj, és ki kell pihennem magam. Mert ezzel egy példát fog mutatni, hogy ha nekik is fájni fog a fejük, akkor ne túl pörögjenek, túlhajtsák magukat, mártirok, áldozatok legyenek, hanem mutassanak példát, hogy hogyan kell ilyenkor elvonulni. És amikor meg is, megértem az első mesekönyvvelet, az érzelmeséket, abba nagyon figyeltem, hogy a ne csak a gyermekek érzelmeiről írjak, hanem van egy, egy apa, meg egy anya érzelem is, hogy a gyermekek lássák, értsék azt, hogy mit él át egy felnőtt. Fel. Hogyha ez a minta megvan, akkor én azt hiszem nagyon, nagyon erős útra való utadnak a, a gyereknek. Ha ez nincsen meg, akkor szerintem simán becsúszik a Netflix, a social media, vagy hát Hollywood. Hát ezek természetesek um, jelenleg, azt hiszem az emberi létben ez in, in, szinte elkerülhetetlen. Most te belevágtál a közepébe a könyvet tekintetében, írtál egy, egy mesekönyvet, de ezt az előző gondolatodat úgy érzem nem zártad le. Van még tovább? mond tovább. Mm, én azon gondolkodok, hogy hihetetlen felelőssége van a szülőknek. És azt gondolom, hogy itt nagyon tudatosnak kell lenni. Hogy tud tudatos lenni az a szülő például, most, hogy jutott eszembe, aki ugyanazt kapta, amit nem kapott? Tehát, hogy voltak szüleinek is, és ők is tettek valamit, ami nem feltétlenül volt tudatos, akkor ő hogy legyen tudatos? Ha ő ezt önmagából nem éli ki meg, akkor uh -huh. mit csinál? Akkor jár tanfolyamra, találkozik veled jelen esetben például, vagy a sok kócssal, akik ezzel foglalkoznak elolvasnak könyveket, fejlesztik önmagukat, minden szülő, minden emberi lény, mielőtt gyermeket fog majd vállalni, leül 16 évesen, 28 évesen, akárhány idő, 60 évesen, elgondolkozik, mert sok 60 évesnek is születik gyermeke, leül előtte és átrágja, megtanulja, hogy legyen tudatos, mert 7 éves kori tétával rendelkezőknek jót kell majd átadni. Ezt hogyan? Uh -huh. Hát így nem. Ez szerintem akkor a falat, falat lenne, amivel az ember nem tud mit kezdeni. De a tudatosság mindenképpen egy olyan dolog, hogy tudom, hogy mi van, tudom, hogy mit akarok, és ha nem tudom, hogy ezt hogy érjem el, akkor menjek el, kérdezek, olvassak, vagy hallgassak egy jó podcastet, mint például ez, hm. de hogy én mindenképpen azt látom, hogy nagyon nagy ugrás lenne ennek a, na most akkor hipertudatos lesz -e. Ha megvan az embernek az a belső igénye, hogy én valahogy többet akarok, valami nem stimmel, akkor onnantól, onnantól változik meg a világ. Én sokáig hittem abba, hogy meg lehet váltani a világot, de azt már előttem megtette egy személy. Én inkább azt hiszem, hogy amikor találkozok valakivel, és eléggé tudok rá figyelni, és erre mindig törekszem, akkor ha ő nyitott, akkor én oda szeretnék kapcsolódni. És ha oda én tudok kapcsolódni, akkor nagyon sokszor meg tudom változtatni a szemléletét, a nézőpontját, vagy akár csak azt, a, azt az érzését, hogy ő többet akarjon a világból. És én szerintem a szülőknek ez lenne az egyik legfontosabb, hogy ne csak valahogy esik új szükszpon módon éljenek, hanem hanem tudják, hogy mit akarnak. És ez az a tudatosság, el lehet érni. Nem ez az amerikai you can do it, motivációs idézetek, meg kis videók nézése, hanem az, hogy van egy célom, van egy miértem, hogy miért akarom azt, és akkor ehhez találjam meg a hogyan. Ha ez megvan, ez egy folyamat, egy, olyan, mint egy lépcső, tehát fölgyalogulunk az emeletre, de ez mindenképpen úgy indul, hogy van egy belső igény. Valakinél ez alabba van, valakinél pedig föl lehet ezt éleszteni, én rossz embeleg is megláttam a lehetőséget, de csak akkor lehet ebben dolgozni, hogyha másik is akarja. Kommunikáció másik is akarja, ez egy alap, én azt gondolom. Mesekönyv, térünk egy picit erre? Miről szól, és miért? Miért mesekönyv formátum? Uh, na, hol is kezdjük? Ami... Kezdjük na, az akár dolgot... a, ott kezdjük, hogy, hogy, hogy, hogy miért írtad meg? Egy ideje, az életemnek a közete a kommunikáció ismerete, a végzése, és ehhez hozzákapcsolódott szerintem négy évvel ezelőtt egy házas hétvégén egy olyan program, ahol az érzelmekről kellett írni. Férfiak nagyon gyakran ebben nem tudnak mit kezdeni, nincs is ebben nagy baj, hisz a hölgyek ebben sokkal jobbak. Nem. De ott engem ez a... Ez a nem. Nem. Én ezt így nem jelenteném ki, hogy sokkal jobb egyik vagy másik, és most nem az, hogy a hölgyek jobbak az érzelemben. Én pont az ellentetjét látom sok esetben, mintha most jelenleg legalábbis a jelen létünkben, és itt az angol hölgyekre is egészen nyugodtan kitérhetnék, hogy azért ezt így nem mondanám. Én, Ak hogy a Akkor hölgyek. pontosítok. Aha, <gül> nem, nem, azért jó, nem igaz. kell. Lehet így természetesen Aha, ez a te értelem. Ez könnyebben kifejezik a hölgyek az érzelmeiket, mint a férfiak. Inkább akkor így pontosítanék. Jó, legyen. És négy évvel jó, jó. ezelőtt, amikor ezt így láttam, akkor ez, ez nagyon-nagyon megfogott, és elkezdtem utána járni ennek a témának, és rájöttem arra, hogy amikor egy ember nem tudja kifejezni, fölvállalni az érzését, érzelmét, akkor egyszerűen ez belül feszíti. És az érzelmek olyan, mint az energia, hogyha nem jön ki, akkor belül. Vagy emészt, vagy robban, vagy bármi lesz. És azon gondolkodtam, hogy ha valaki már jól tud kommunikálni, jól tud kapcsolódni, akkor a következő lépcső az, hogy hogyan fejezi ki azt, ami, ami benne van. És hogyha egy ember, vagy egy gyermek, mert ez most mesekönyv lett, de, tehát egy gyermek ki tudja fejezni az érzéseit a barátaival, az iskolában, a szüleivel, és felnőttkorban sokkal jobb kapcsolatokat tud kiépíteni, mint azok, akik nem. És hogy miért mesekönyv és gyermekmesekönyv formátum lett? Alapvetően azt hiszem, hogy ha a gyermekeknek egy nagyon jó alapot adunk, akkor felnőttkorban sokkal könnyebben meg tudják találni azt, ami, ami az ő életükben van, sokkal jobban tudnak kapcsolódni az emberekhez. És hát a történetmesélés már nem csak a Netflix találmánya, hanem már a tábortüzeknél, a falu időse, vagy a törzseknél a, a törzs vezetője nagyon jó használta. És azon gondolkodtam, hogy amikor egy gyermek meghallgat egy mesét, nagyon sokszor meséltem a gyermekeimnek, akár úgy, hogy fényjátékkal, vagy akár magyar népmeséket. Amikor egy gyerek mesét hallgat, akkor, akkor át lehet adni egy tudást. De nem úgy, hogy ezt kell csinálni, azt kell csinálni hanem hogy lehet megküzdeni a élet nehézségeivel, sárkányal helyzettel. És mitán ez így megvolt, akkor jó legyen mesekönyv. És utána csatlakozott hozzá az, hogy amíg egy mesét elolvasnak egy gyereknek, addig a szülő is benne van a mesében. És egyszerre két embert lehet elérni a mesékkel, mert nem csak a gyermek hallgatja, hanem a szülő mondja. Tehát Te ez én... konkrét mesekönyv én... gyerekeknek, amit Igen. írsz, írtál. Igen. Tehát, hogy egy értéket így lehet átadni, és maga a mesekönyvnek annyi a lényege, hogy fonalfecó beköltözik érzelmeség házába, érzelmes Ákoshoz, Rékához, Mátéhoz és Dórához, egy kilenc és egy öt éves kislányhoz, tehát kilenc éves fiúhoz és öt éves kislányhoz, és az ottani történeteket a lakás különböző pontjairól figyeli, legyen szó arról, hogy félek az árnyékoktól, testvérfértékenység, vagy hazugság, vagy bátorságtól, és ahogy a család átéli ezeket a dolgokat, azt mesél el. Ilyen szempontból készült el a könyv, hogy milyen az, amikor kívülről látunk olyan dolgokat, ami sima hétköznapi családban is előfordul. Végül így, így született meg a mesekönyv, és ha minden jól megy, akkor, akkor februárban már ki is gördül a nyomdából, tehát akkor már más is olvashatja, nem 2026-ról beszélünk, Cériák Tamás, és ennek a könyvnek a címe. Érzelmeség. Érzelmeség. Egy szép családi kép, idilli kép. Mi hiányzik jelenleg az emberiségből? Nem belőle, nem belül, Globál. Uff. Ne legyél rosszul ettől a kérdéstől. Nagyon nem kell megválaszolni. Én sem tudom meg, valahonnan jött Most ez gondol... a kérdés -a -aha. Forog, forog az anyám. Hát, um... ha van egy válaszod. Mert mindenki érzi, valami hiányzik, valami nem úgy van, nem jó. Ezt mondja mindenki. Most idézőjelben, persze, mindenkit. Van, aki azt mondja, "Jaj, minden rendben tökéletes. tökéletes, ah, jó vagyok, van lóvé, van minden jó, miről ez a vargazol, milyen hülye kérdéseket tesz fel, tökéletes minden. Uh -huh. Nekem egyetlen dolog a végső igazság ezzel kapcsolatban, minden ember azt szeretné, hogy vegyék észre. Vegyék észre, amikor boldog, vegyék észre, amikor éppen elgurul a gyógyszer, vegyék észre, hogy miben van Vegyék észre úgy, ahogy van, és fogadják el. Tehát amikor egy embernek ö, oda tudod mondani azt, hogy ökre büszke vagyok hát hogy ezt elérted. Vagy egy feleségnek, aki éppen elhajítja a, a, a tányért, mert annyira ideges, akkor nem azt mondani, hogy mit csinálsz, hanem azt mondani, fú, most látom, hogy nagyon-nagyon... Új, készletre uh, van szükség. Ja, bocsú. Tehát nagyon, <hállt> nagyon ideges vagy valamire, semmi baj... Kimegyek, szólj, hogyha jöjjek vissza és beszéljük meg. Ne az van, hogy akkor hogy-hogy dobálod a tányirokat, miért nem, miért nem tudod megbeszélni. Én azt érzem, hogy minden ember minden helyzetben egy dolgot szeretne, hogy vegyék észre. Ahogy te fogalmaztál, a hölgyek jobban ki tudják mondani az érzéseiket, akkor én most férfiként kimondom, hogy még azt is hozzátenném, de ezt lehet, hogy a hölgyek mondják, hogy a... Szeretett, ez az ilyen, mit szeretne a szépség kirelmük amikor nyert, a mikrofont, vagy megállt a mikrofont, csak a és szeretetet a világban. Na de ez az ilyen milyen jó volt, nem? Tehát ők már kimondták, ők még, még többet tudtak a szépségverseny nyertesei, a hölgyek, hogy mi hiányzik. Az, hogy ez az elfogadás, és akkor ezt mindenki így oda keveri, de ezek mind hiányoznak? Na Zoli, ha most lehet, akkor most azt mondom, hogy nem értek ebben egyet. No, miben, miben? Simán lehet, természetesen beszélgetünk. A világbékei szeretet mindig annyira megfoghatatlan dolog volt számomra, mert mi az, hogy szeretsz? Ha szeretsz, akkor megveszed. Ha szeretsz, akkor elnézed. Ha a szeret, nincs egy nagyobb dolog annál, mint ha valaki életét adja. A másikért, tehát ez a legnagyobb szeretet, Alapvetően kétfajta hozzáállást látok most itt a XXI. század első negyedében. Az egyik az, hogy szükségem van valamire, és addig használom tárgyat, embert, kapcsolatot, amíg nekem jó. Ha már nem jó, akkor bocsánat, továbbállok. A rosszabbik esetben még valami jó kis címkét ráragasztok, hogy náciztikus, és új életet kezdek, mert én megérdemlem. És a másik csoport ember ez nagyon érdekes dolog volt, egy barátom mesélte, azok, akik elfűek. és Az elfűség az azt jelenti, hogy akkor is ott vagyok, amikor annyira nem tetszik, akkor is ott vagyok, amikor nehéz. És lehet, hogy ettől én nem vagyok a világ legboldogabb embere, de azt, amit fogadtam, azt, amiben hiszek, amellett kiállok. És ha, ha valaki azt mondja, hogy ha szeretsz, akkor, akkor elhalmozol, adsz, az szerintem nagyon sokszor úgy, úgy ferdül el, hogy átmegy zsarolásba, vagy átmeg, átmegy érdekben és, és én sokkal jobban bízok azokban az emberekbe, akik, akik elfűjek, mert ők, őket nem fogja semmilyen érzelem valószínűleg kibillenteni. És én, én nagyon elmondhatom, nagyon hálás vagyok a legjobb barátomnak megér, Andrásnak, hogy ő, ő benne maximálisan megbízok, hogy bármi történik, rá számíthatok. Vannak olyan barátok is, akik, akiknél tudom, hogy ők elfülyek, és két hete az egyik távoli ismerős mondta azt, hogy figyelj Tamás, én soha nem szeretnélek megbántani, és kényelmetlen helyzetbe hozni. És amikor ezt kimondta, én maximálisan hittem, hittem neki, mert tudom azt, hogy ő elfű. És talán, a világnak szüksége lenne valamire, akkor én azt mondanám, hogy azokat az elveket, amik, amik annyira szépek, annyira pontosak és annyira igazak, ahhoz tudnánk igazodni. Még akkor is, ha néha kényelmetlen vagy áldozatot kell hozni, akkor egy másabb világ lenne. Nem lenne az a sok ufogtatás, hogy mi minden, mindenkit szeretünk, a szeretet a legfontosabb meg az elfogadás, mert van olyan, amikor azt kellett mondanom a gyerekemnek, hogy figyelj, ez nem fér bele. Szerettem, Maximálisan jót akartam neki? Igen. Elhitte? Hát annyira nem, nem az volt az arcán, de hogy van, vannak határok. És én talán ezekbe az elvekbe hiszek már, amikor eddig, és ez nem korlát, hanem egy védőkorlát, nem, nem enged, hogy beleessen valamibe. Inkább ebbe az irányba a, a mozdultam el, és ebben hiszek elfűség. Hű, maradok az elvemhez, akkor azt mondom, és beleállok a játékba, amiben az emberek, amiről beszéltél te is még a beszélgetésünk elején, hogy ne haragudj, Tamás, nem értek veled egyet. Ez, hogy a szeretet van, és az kell, az szerintem mindennél fontosabb. Most ezzel jönnék, ezzel folytatnám, na az lenne a kommunikálatlanság Köszönöm, hogy ezt elmondod. Én ezt a szeretetet egyébként úgy értelmeztem, hogy ez, amiket te most kifejtettél, többek között ezeket tartalmazhatja. Elfogadás, amiket előtte is elmondta, ezért mondtam hozzá, pluszban még azt, hogy lehet, hogy nem, nem mondtam ki magam, hogy, hogy globál mondanám összefoglalóan a szeretetszót. Tehát, hogy elfogadom, te el vagy elfogadva a ti családotokban. az beszélhetjük, hogy együtt éltek mindannyian, tehát anyai és apa is együtt van a két fiúval. Mi már nem vagyunk együtt. Nővérem, a hugom édesanyám oldaláról maximálisan azt érzem, hogy elfogadás van. Nem azt mondom, hogy mindenben együtt, egyetértünk, én eléggé kilógok a, a családból, csodabogár vagyok. Azt tudom mondani, hogy maximálisan tisztelnek. Miért vagy um, csodabogár ezt? Miért mondják, vagy miért érzed? Ezt több dologból jött össze. Tehát én mindig kerestem az alternatív utakat, mindig kerestem a hagyományostól eltérőeket, de... Amikor emberekkel foglalkozok, akkor volt egyszer, hogy a bevásárlóközpont közepén 45 perc alatt egy hölgyet, akivel beszélgettem, elvittem önmagához a legbelsőbb részébe, és az egy csoda volt. Volt egy kollega, aki azt mondta, más, Tamás, te varázsló vagy. Kutatom azt, hogy mi jobb, mi másabb, mi szebb. Az ilyen embereket nem yes. szeretik. Tehát az ilyen emberekre azt mondják, ez most kívül úgy hangzik, hogy na most azt képzeli magáról a Cirják Tamás, hogy ő megoldja az életünket. Ezt, hagyjuk ezt. Uh -huh. Ilyen van, kaptál? Persze, hogy kaptam. Alapvetően viszont feljöttem arra, hogy ezekben a, a találkozásokban, ezekben a kapcsolódásokban nem én vagyok a fontos. Amikor teret, lehetőséget biztosítok, akkor mindenképpen a másik a fontos és nem azt, hogy ú, én mit csináltam, hanem, hogy mi jött ki belőle. Ó, oh, ez ilyen hülye, duma, megint csak mások szavaival gondolatot, vagy érzéssel, mondom ezt ki magamból, mert mit jössz te ehhez? Hát, ha adjuk már, mindenki megmenti a másikat, nem kell? Tamás, nem ments meg. De most azt mondod, hogy a 45 perc alatt a hölgyet eljutottad önmagába, meg az előző másik illetőt is eljutottad, oda megvilágosítottál bizonyos dolgot, számára, stb. stb. Tamás, ez olyan... Nem? Nem ez van azt lehet tudni, hogy hány esztendős vagy, mi tapasztalásod van etéren, e földi léted során, ebben az egészben. Ezt csak azért teszem fel. Én 76-os vagyok. Ahogy mondtad, már elárult egy dolgot. Igen. Én nem változtatok meg másokat. Ők változnak. És a kettő között óriási különbség van, hogy nekem semmi feladatom nincs azzal, hogy belepakoljam, hogy te innentől jobban működsz, vagy innentől vésd már észbe, hogy hogy kell jól csinálni. Az egész azért csodálatos, mert amikor tér van, és amikor elengedi magát azoktól a hiedelmektől, a tévitetektől az, az ember, akivel beszélek, akkor kinyílik számára a világ. És olyan szabadságot szoktak megélni, amit eddig nem. Persze hirtelen a nyakukba szab szakadt szabadsággal nem tud mindenki mit kezdeni. tehát Innentől van egy azért egy munka, ahogy az ember kidolgozza magát a régi. Hiedelmekből, amit gyerekkorától kezdve hoz, de egy nagyon felszabadító teret kapnak. És onnantól nem bennem kell bízni, hanem magukban. Nem az én módszeremben, hanem egy olyan eszközt adok, amivel tudnak tovább menni. És innentől, ha valaki azt mondja, hogy Tamás, ez hülyeség, meg nem így van, meg Magyarország, a marketingesek és a kulcsok országa, akkor kevésbé ez a lényeg, hogy, hogy mit mond rólam, hanem azt, hogy Miért gondolja ezt így? Neki lehet olyan dolog, amit szeretne megvalósítani? Ha nyitottára mehetünk, ha meg nem, akkor semmi gond, nem kell nekem mindenkit megízesítenem, hogy az élete különleges hmm. legyen. Szerinted a te tapasztalásod, a te segítői szándékod, az mindenkinek megfelelő lehet? Tehát hozzuk a családból a dolgainkat, ez egyértelművé vált. Számomra ezt képviseled, ugye édesapád tekintetében sok mindent elmondtál, dolgoztál ugye a gyerekotthonban, gyermekekkel, mesekönyvet írsz, de ez a fajta tudásvágy, és ez a fajta segítővágy, inkább így mondom, ez valahonnan még kell, hogy, hogy történt vele talán valami olyan, ami ezt bekapcsolta? Lehet ilyen? Nem kell mondjuk megnevezni de hogy, hogy lehet az, hogy ki akar jönni, és ezen az úton módon, hogy beteljesítsd, valahol megold, megkapd, kiad, mit, hogy ilyenre gondolok, hogy a hiányzott az apukád, hogy hiányzik, jelen esetben nem tudom, és még voltak törések, és azt mondta, hogy igen, én most felálltam, felállok, és helyre teszek mindent. Mega. Szerintem minden, minden ember életében vannak olyan dolgok, ami kihívás feljállítja, és az én életemben is voltak. És talán az, abból a hiányból táplálkozni, hogy uh, nem volt apa, és egy fiúnak nagyon fontos az apa. Tapasztalatot szereztem, amit itt tudok kamatoztatni. Nem azt mondom, hogy ha másképp alkulhatna, akkor nem próbálnám ki, de egyszerűen hihetetlen jó dolog, hogy jobban megértem, jobban beleérzek olyan dolgokba, akik hasonló cipőbe vannak, mert én is átéltem. Mit kérdeznél magadtól? Hmm. Mit magamtól? Egyszerű kérdés legyen, vagy valami mélyebb. Ahogy neked jó esik most? Talán, um, ami most, most leginkább foglalkoztat, mondjuk azt úgy, hogy a héten az az, hogy bármit elérhetek el. És itt most nem arra gondolok, hogy akkor lesz luxusautóm vagy nem, hanem amit gyerekkortól elképzeltem, ami bennem volt a legózáson keresztül, bennem volt azt, hogy, hogy érdekel szinte az egész világ, azt tényleg, tényleg elmerem-e hinni, és hogyha elmerem hinni, akkor útra kelek, és meg is valósítom el. Mit válaszolnék akkor erre a kérdésre, Hogyha semmilyen félelem, semmilyen kétely nem lenne bennem. Ezt megkérdezném magamtól, hogy akkor mi lenne erre a válasz. Tehát akkor ezek szint van benned kétely? Persze, mint hm. mindenkiben. Nem, mint mindenkiben. mindenkiben. Én úgy érzem, hogy nem foglalkoztat egy csomó embert, a csomó mindent. Tehát, hogy van, felkelek reggel, megyek rözelre, amit néha el szoktam mondani, és csinálom az életet. Hiszen ez hiszen a, ez a napon van, de ez ugye oda párosul, például eckhart a most, nem tudom, megvan-e hm. könyve, hogy a mostban beszélgetek veled, a mostban mondod, amit mondasz, és a mostban élnek azok az emberek, akik nem tesznek fel hülye kérdéseket, és nem érdekli őket, minden hiszen élünk, így érzőbe a hülye kérdéseket. Mit kérdeznél a következő beszélgető partneremtől? Mit szeretne kapni a legközelebbi barátjától, vagy a családtagjától, úgy igazán ami, ami meglepetés számára? Mire vágyik? Igen. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Szirják Tamás kommunikációs képességfejlesztő. S szerinted magadat is nem. segíted? Fejleszted a magad kommunikációt? Mindenképpen? Mindenképpen. Ez Olyan, az alap, olyankor érzed ahhoz... is azokban a pillanatokban? Igen. Azokban a mostokban? Igen, igen, igen. Uh, nem csak azért, tehát nem csak az, hogy képezem magamat, hogy hogyan lehet jobban technikával, módszerrel segíteni a dolgot, hanem az, amikor rá tudok nézni, hogy mik az én vakfoltjaim, vagy mik azok a dolgok, amiket még nem teszek, illetve akiket meghallgatok, amilyen helyzetben vannak is. Bizalmat szavazva átélünk egy, -e egy kapcsolódást, ott rengeteg tanulni való van. Amit nagyon szeretek, nagyon élvezek, nem azért, mert nem vagyok elég jó, hanem azért annyi lehetőség van és annyi, annyiban jobb lehetek, hogy ez engem vonz. Úgyhogy igen. Köszönöm szépen. Örömmel. Honnan jössz?